Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. Avui he estat al tor de la cap de llista del PSC, Esther Pujol, a la sèrie d'entrevistes en profunditat que està realitzant Ràdio Tiana als diferents candidats durant la campanya electoral. Pujol ha repassat els principals punts del seu programa durant l'entrevista. A continuació, us expliquem detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. La cap de llista del PSC, Esther Pujol, ha passat pels micròfons de Radio Tiana per a realitzar una entrevista en profunditat i ha donat a conèixer alguns dels punts més destacats del seu programa electoral. La creació de la marca Tiana i el desplegament d'oportunitats econòmiques vinculades als àmbits de la cultura, el medi ambient i la TIC han estat alguns dels punts que ha destacat. La campanya electoral va quedar ahir sospesa a Tiana com a mostra de solidaritat dels diferents partits polítics amb les víctimes del terratrèmol de Iorca. Els actes es reprenen avui amb total normalitat. Ja està tot a punt per la celebració del debat electoral d'aquestes eleccions municipals 2011. L'acte de campanya unitari, organitzat per Ràdio Tiana, se celebrarà aquest dissabte a la Sala Albany i comptarà amb totes les forces polítiques que es presenten als comissis del 22 de maig. L'oficina de comunicació de Correus ha reconegut errors a l'hora de tramitar el vot anticipat a Tiana i ha demanat disculpes als ciutadans que s'hagin vist afectats. El portaveu del servei ha explicat que l'error venia provocat per un accés de cel per part dels responsables de Correus al municipi. Les antigues alumnes del Col·legi Immaculada de Tiana han unit esforços per a celebrar un dinar aquest diumenge on estan convidades totes les persones que en algun moment van passar pel col·legi de les Germanes Franciscanes. <fixi> L exposició Testet d'Artistes torna a la biblioteca de Can Baratau després de l'èxit que va tenir l'any passat. Els treballs plàstics han estat realitzats per alumnes d'entre 5 i 12 anys. En aquesta exposició, organitzada pel taller d'artistes, es podrà veure les diverses manualitats que han realitzat els nens durant el curs. L'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada per l'estrena del bàsquet a la fase final del Campionat de Catalunya contra el bàsquet corbera. D'altra banda, el Vòlei Tiana afronta la tercera jornada de la fase d'ascens a la Primera Divisió Catalana contra el Vòlei Mataró, amb opcions reals de pujada de categoria. Tiana, primera hora, Notícies. La capdeïsta del PSC, Esther Pujol, ha passat pels micròfons de Ràdio Tiana per a realitzar una entrevista en profunditat amb motiu de les eleccions municipals. Pujol ha reivindicat l'experiència com a partit que durant molts anys havia governat a la vila de Tiana. Alhora assumeix amb il·lusió i futur aquesta nova etapa de partit amb un equip nou i renovat. En matèria de programa electoral, L'alcaldable ha reconegut que per a la pròxima legislatura hi haurà poca inversió pública donant la conjuntura actual. No obstant, ha apostat per dedicar-hi treball i imaginació reivindicant petits projectes que poden sumar. El compromís amb l'economia també passa segons pujol per l'impuls i el desplegament de les oportunitats econòmiques vinculades als àmbits de la vinya, la cultura, el medi ambient i TIC. També ha apostat pel compromís amb el comerç i serveis de proximitat i la creació de la marca Tiana.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 Una altra proposta que ha realitzat Pujol ha estat relacionada amb el seu compromís amb els barris. En aquest sentit, ha apostat per generar les condicions necessàries per fugir del concepte de poble dormitori i, alhora, atorgar a cadascun dels barris un referent polític i tècnic que faria les funcions de regidor de districte. I, a més, tindran fins i tot un referent tècnic i polític del barri, de tal manera que quan passi alguna cosa en aquell barri hi ha una mina que està vessant aigua, per exemple, o, o s'està desprenguent una paret determinada, de, un mur determinat d'una paret, o bé les branques d'un arbre han caigut sobre una casa. Doncs el veí o la veïna en qüestió sabrà perfectament a quin responsable tècnic trucar de l'Ajuntament i a quin responsable polític trucar de l'Ajuntament. Vindria a ser com una espècie de figura de regidor o regidora de districte sense haver-hi districtes a Tiana. Esther Pujol també ha manifestat la seva aposta per les infraestructures i l'ús de les tecnologies de la informació, amb un desplegament real de serveis de banda ampla i l'execució del projecte Smart Vila de Pobla Intel·ligent, que permetrà la creació d'una xarxa wifi pública, així com la reducció de la despesa pública en un 15% en subministraments gràcies a la tecnologia. Pel que fa al futur, més enllà del 22 de maig, la candidata socialista ha destacat la voluntat del PSC per l'entesa amb la resta de formacions polítiques i també ha volgut subratllar que els canvis de cares dins de les seves files afavoriria a començar a treballar en forces renovades i en contra de la crispació. Avuii es reprrenn amb normalitat la campanya electoral després que queir els actes de tots els partits quedessin suspesos com a mostra de solidaritat amb les víctimes del terratrèmol de Llorca. L'Ajuntament de Tiana, a través del seu alcalde, Emili Muñoz, ha enviat un comunicat a l'alcalde de Llorca mostrant el seu condol i la seva solidaritat. La primera cosa que he fet aquest matí és ésavesar un comunicat a l'alcalde de l'Orca en nom de l'ajuntament i en nom propi de l'alcaldia, mostrant-li el condol i la nostra solidaritat amb el poble i posant-nos a la seva disposició. D'altra banda, els actes del PSC previstos al barri de la Virreina van quedar suspesos, així com la presentació del programa de cultura de el progrés de Tiana. Diversos candidats han volgut realitzar una declaració com a mostra de condol envers el poble de Iorca. Així s'han manifestat Esther Pujol, Enric Nolis i Jordi Gost. Ens hem fet ressò, òbviament, de, de la resta també d'ajuntaments socialistes de Catalunya eh, per mostrar la nostra solidaritat i suport a les víctimes del terratrèmol de l'Orca, familiars, amics que directa o indirectament han sofert una pèrdua o, o senzillament doncs, han sofert el moment del, del terratrèmol. Ens solidaritzem absolutament amb el poble, amb la població de l'Orca que està vivint uns moments difícils i que feia molts anys que no se succeïen. Els enviem una forta abraçada i els millors dels nostres desitjos. L Esquerra Poligat ja no s'afegeix a aquest gest doncs, de, de, de suspendre momentàriament el dia d'avui doncs, totes els actes de campanya en solidaritat amb, amb els fets ocorreguts, desgraciats fets ocorreguts a llorca. I, i en reconeixement doncs, de les víctimes. Avui la campanya electoral es reprendrà amb normalitat amb l'acte concert que té previsent a la sala Albéniz, adreçat a la joventut. D'altra banda, Solidaritat realitzarà l'acte central de la seva campanya electoral també a la sala Albéniz. Ràdio Tiana ha donat aquest dijous al vespre el tret de sortir del programa dedicat a fer un perfil dels candidats a l'alcaldia. Josep Maria Viaplana, el de Solidaritat Catalana per la Independència, ha estat el primer convidat al programa conduït pel periodista Isaac Salvatierra. L'alcalde Pla ha destacat com a punt a favor de la seva proposta el fet de ser un nou vingut a la vida política. El cap de llista del partit sobiranista ha admès que durant els últims anys no ha estat ficat dins la política municipal ni ha seguit les sessions plenàries de l'Ajuntament de Tiana. De fet, ha reconegut no ser coneixet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 Preguntat per les negociacions amb Esquerra Republicana de Catalunya Tiana, havia plan ha explicat que el punt d'inflexió per descartar presentar-se junts es va plantejar quan Solidaritat va proposar presentar-se com a marca blanca. Havíem renunciat prèviament a algunes de les coses que havíem dit i va haver-hi aquest tema de la marca blanca que se'ns va dir que no. Jo vaig dir que bueno, doncs no, no creiem que nosaltres ens haguem d'afegir en una llista d'Esquerra, senzillament. Però diguem-ne que en aquest cas no s'ha de ser gaire sospicats per entendre que qui més té a perdre és qui ja té una representació. Via Plana també ha explicat que no li agradaria que el municipi continués creixent i perdés la seva essència de poble. I preguntat per un dels ciutadans convidats, Pere Esteve, pel tractament de la cultura Tiana, el candidat ha afirmat que el fet que un poble tingui un gran nombre d'artistes vivint-hi no vol dir que l'Ajuntament hagi de fer una inversió important en aquesta àrea. Tiana, primera hora. Ja està tot a punt per la celebració del debat electoral d'aquestes eleccions municipals 2011. L'acte de campanya unitari, organitzat per Ràdio Tiana, se celebrarà aquest dissabte a la sala Albéniz i comptarà amb totes les forces polítiques que es presenten als comicis del 22 de maig. El format del debat, de dues hores i mitja de durada, inclou l'entrevista amb cada un dels candidats i el debat per blocs temàtics de diferents aspectes d'interès pel poble. Per primer cop es crea la fila zero, amb convidats que intervindran a la part final del debat, a més d'incloure un torn pel públic. El debat està moderat pels periodistes I Isac Salvatierra i Gemma Linyan i compta la participació d'una desena de professionals entre el personal tècnic informàtic i experts en comunicació per fer possible el debat electoral, a més de l'equip de Ràdio Tiana. Escoltem un dels de conductors, Isac Salvatierra. La idea és recuperar els debats electorals històrics que s'han fet des de fa ja molts anys eh, amb motiu de les eleccions municipals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 En aquest sentit, els soients, els assistents a la sala i qualsevol Tiana en que sigui a casa podrà seguir participant al debat via xarxes socials mitjançant el grup de Facebook Tiana Eleccions 2011 i l'usuari de Twitter 2011 Tiana. El debat a les xarxes podrà seguir amb una pantalla amb connexió a internet. L'oficina de comunicació de correus ha reconegut errors a l'hora de tramitar el vot anticipat a Tiana i ha demanat disculpes als ciutadans que s'hagin vist afectats el portaveu del servei ha explicat que l'error venia provocat per un accés de cel per part dels responsables de correus al municipi. Aquests estaven demanant que l'últim tràmit de certificació del sobre el vot també es fes de manera presencial quan la llei electoral no ho exigeix. Bé, doncs hem comprovat doncs, eh, que, eh, que en el procés d'admissió del vot per correu en a, a l'oficina de Tiana s'estava doncs, eh, pecan de cel... És cert donc que l'oficina doncs, tenien una certa confusió i estaven exigint també que en l'últim tràmit que és la de l'enviar el vot ja com a correu certificat urgent també s'estava demanant a la mateixa tònica doncs, que fos la mateixa, el mateix ciutaà que ho fes, igual la llei doncs, consenteix que aquest últim tràmit doncs, ho pugui delegar a una tercera persona que no cal doncs, que tampoc eh, s'identifiqui o que vagi autoritzada notarialment. Aquesta rectificació s'ha produït després d'una sèrie de queixes que havien realitzat els tianins que van fer la denúncia pública de dificultats a l'hora d'exercir el seu dreta vot per correu a l'oficina de la Vila. En aquest sentit, des de l'oficina de comunicació de correus han volgut demanar disculpas als veïns afectats si ocasionat algun trasbals en algun ciutadà demanem disculpes i recordem doncs, que el nostre telèfon d'atenció al client, el 902 197, -197 doncs, està precisament a disposició dels ciutadans per aclarir doncs, de qualsevol dubte que s'aginaria amb la seva oficina de correus fins a data d'ahui s'havien registrat 50 sol·licituds de vot per correu. Recordem però que el termini per sol·licitar el vot per correu va finalitzar a dijous. No obstant, s'han ampliat els dies per realitzar el lliurament del vot a les oficines de correu, que serà fins al 19 de maig. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Radio Tiana. Les antigues alumnes del Col·legi Immaculada de Tiana han unit esforços per a celebrar un dinar aquest diumenge, on estan convidades totes les persones que en algun moment van passar pel Col·legi de les Germanes Franciscanes. De fet, ja fa mesos que la preparació d'aquesta reunió d'exalumnes estava en marxa amb l'objectiu clar de compartir records i experiències. Recentment es va celebrar una trobada que va plegar una sèrie de promocions concretes, però ara totes aquestes ganes de recuperar vivències comunes es cristal·litzen en aquest dinar obert a tot l'antic alumnat. L'exalumne i tianenca Carme Cossó ha explicat com es va començar a organitzar aquest dinar d'exalumnes. El boca a boca és el que ha funcionat els telèfonos, que si una tenia un telèfon d'una i aquella s'ha cuidat de convidar unes altres, perquè aquí hi ha la gent que som del poble de tota la vida, hi ha les internes, que són les que es passaven doncs, anys a Tiana també a l'escola. Llavors, clar, les, les complicades eren les que no estaven a Tiana. Les germanes franciscanes, telèfons d'aquestes ja no en tenien perquè han passat moltes monges ja. Un dels temes més importants ha estat pensar on s'havia de celebrar aquesta reunió. Sobre aquesta qüestió es van contemplar diverses ubicacions, però com diu Cossò, el més bonic era tornar a l'origen. A veure, es havia pensat primer en un altre lloc, però lo ma i lo real, i lo com tenia que ser, tenia que ser en l'escola, quan aquestes ermanes ar que hi ha, les ermanes franciscanes estan dedicades sempre a tindre eh, gens... gents que vénen de tot Espanya i se'ls queden uns dies i els hi fan el menjar i bueno, sap com va, o sigui que es, es farà les franciscanes. Es preveu que durant la celebració d'aquest dinar hi hagi més d'una sorpresa. No obstant, tant les sorpreses com el dinar si mateix no deixen de ser una bona excusa, ja que el més important de la jornada serà compartir emocions i retrobar-se amb cares conegudes. El dinar d'aquest diumenge s'espera que comenci a partir de les dues del migdia i sembla que els marits, parelles i companys hauran de quedar-se a casa ja que es tracta d'un dinar únic i exclusivament per exalumnes. L'exposició Testet d'Artistes torna enguany a la Biblioteca de Can Baratau després de l'èxit que va tenir l'any passat. Els treballs plàstics han estat realitzats per alumnes d'entre 5 i 12 anys. En aquesta exposició, organitzada pel taller d'Artistes, es podrà veure les diverses manualitats que han realitzat els nens durant el curs. La iniciativa d'aquesta mostra va sorgir com una idea de poder contemplar col·lectivament el treball de tots els alumnes, alhora que significa una oportunitat per poder valorar tota la feina i l'esforç que han fet els nens. Els alumnes, eh, de fet, és això, no?, de, que és es valori una mica tot el treball que fan i sobretot eh, manualitats que els hi costen molt de fer, que són molt elaborades, doncs quan les veuen dintre del context amb tot el dels altres, eh, també és com una cosa més participativa el fet de, de participar en alguna conjunt, col·lectiu, que no només el meu, el meu és i m'ho emporto a casa. No? Els treballs que posen avui a la biblioteca són manualitats de plàstica amb tota mena de materials, i és que els nens gaudeixen encara més quan poden fabricar-se els seus propis jocs. Són manualitats de plàstica, és a dir, no... això no és una acadèmia de dibuix, el que hi ha muntat, i en aquí es treballa amb tota mena de materials i que treballin amb diferents textures, treballem bastant en paper maixer, fan coses amb fusta, coses en moviment, pintura, dibuix, hi ha una mica de tot fang, i aleshores doncs, el que es pretén és això, que, que els nens coneguin diferents materials, que els manipulin, hi ha coses planes, i ha coses amb relleu, ens fabriquem els nostres eh, jocs, els laberins amb una canica, els jocs del tres amb ratlla, un joc d'encertar la bola, als petits els agrada molt fabricar-se jocs. Aquesta també és una bona oportunitat per a tots els pares i mares per conèixer tots els treballs que han estat realitzant els seus fills en el taller de plàstica. L'exposició, que s'inaugura avui, es podrà visitar a la Biblioteca Can Baratau fins al proper 13 de juny. Radio Tiana, notícies, esports. L'actualitat esportiva d'aquest cap de setmana ve marcada per l'estrena del bàsquet Tiana a la fase final del Campionat de Catalunya contra el bàsquet Corbera, D'altra banda, el vòlei Tiana afrontarà la tercera jornada de la fase de a la primera divisió catalana contra el vòlei Mataró amb opcions reals de pujada de categoria. Comencem amb el bàsquet Tiana, que aquest cap de setmana afronta el partit d'anada de les semifinals de la fase final del campionat de Catalunya contra el bàsquet Corbera, campió del grup 2. Els tianencs afronten l'eliminatòria en ganes de demostrar que poden ser el millor equip de la segona territorial catalana. Per aquest primer partit, però, tenen la baixa del pivot titular. Malgrat això, aquest contratemps no es vol utilitzar com a excusa. El tècnic de l'equip, Sergius Coriüela, creu que s'haurà de treballar molt en defensa i afrontar el partit com si fos a partit únic. Habrá que estar bastante fino porque estos equipos que defenden bien es importante que en ataque hagas un partido bastante regular y luego pues en defensa apretar porque es un equipo que tampoco, por lo que he visto, no, no tiene notaciones muy altas, con lo cual pues, también será importante que nosotros estemos, como los últimos partidos, bien defensa, no solamente alegres en ataque, pero que, que no sea un partido a 80 puntos, evidentemente. S'haurà intentar sortir com si fos un partit a l'única final. En futbol, el centre cultural i esportiu Tiana tindrà jornada de descans, ja que el seu rival, el 6 trells, va decidir abandonar a la segona volta del campionat. Per tant, el partit es dona per guanyat els tianencs per 3-0 i tindrà més temps per descansar i passejar en l'enfrontament de la següent jornada a la pista de la salut per a gol. En futbol sala, la Conreria tindrà un partit molt complicat a casa on rep el líder de la categoria, la Sardana Badia del Vallès. Els tianenys que ja no s'hi juguen res buscaran aconseguir una victòria de prestigi abans d'acabar la temporada. El boli tindrà que cap de setmana el partit més complicat a la fase d'ascens a la primera divisió catalana. Les visita la pista del boli Mataró, que és el líder del grup. I si vol tenir opcions d'aconseguir una de les dues places que donen l'ascens, hauran de sortir a guanyar el partit, tot i la dificultat que comporta tenir davant un rival d'una categoria superior. El coordinador del club, en Ricardus, manifesta la importància del partit, ja que el resultat determinarà si l'equip podrà o no pujar de categoria. Sembla que ell més fort, i fins i tot sabem que s'es va que s'ha reforçat al final de temporada. O sí, sigui, serà, jo crec que serà un partit crucial aquest que jugarem al, al cap de setmana que ve al camp del Mataró, és el que ens definirà exactament les nostres possibilitats. Jo si vindic a perdre que almenys el partit sigui un resultat, eh, doncs un 3-2 millor que un 3, eh, un 3 1, no? Però l'important és que ens poguessim aportar els 3 punts. I acabem amb una punt de motor. El Tienen Ri i Cardús, després d’haver sumat dos punts al passat Gran Premi de Portugal de motociclisme, voldrà confirmar la seva millora a la categoria de moto 2, aconseguint algun punt al Gran Premi de França que es disputa alemans aquest diumenge. Ràdio Tiana, notícies: El temps. Hola, molt bon dia. La situació meteorològica en el dia d'avui ha de tornar a estar marcada pel temps estable i per l'ambient assolat a tota la comarca. Aquesta tarda podran aparèixer alguns ombuls primets, però seran poc importants si en cap cas no ens han de deixar precipitacions. Els vents en conjunt han de ser més aviat fluixos, vents que tornaran a bufar del sector sud-sud-oest de Caralmícia i la situació marítima estarà bàsicament dominada pel Marajol a tota la costa de la comarca. De cara a demà, demà dissabte, s'esperen canvis en la situació meteorològica. La nuvolositat s'anirà incrementant ràpidament a mesura que avancin les hores. Ja durant la tarda es produiran les primeres tempestes cap a l'interior i també cap a la zona central de Catalunya que arribaran aquí a la costa la nit de demà, demà passat i la matinada del diumenge. No es descarta que alguna d'aquestes precipitacions sigui d'intensitat forta i pugui ser una mica també abundant entre, insisteixo, la nit de demà, demà passat i la matinada del diumenge. Pel que fa a les temperatures, amb tendència a baixar a últimes hores del dia de demà, tot i que en conjunt les temperatures continuaran molt suaus i diumenge sí que tindrem ja uns valors força més fresquets i agradables. Pel que fa a la inestabilitat, diumenge a la tarda podem tornar a tenir algun roxat més aïllat, menys important, però que podrà afectar qualsevol punt del Maresme. Ja ho hem dit en temperatures més fresquetes de cara a diumenge amb vents que s'han flujos de direcció variable i amb una situació marítima que es mantindrà dominada pel Marajol a tota la costa de la comarca. Dilluns comencem la nova setmana amb un temps tranquil, estable i majoritàriament assolellat a tot el marès. De 6 a deu del matí, Ti a primera hora. L'agenda local.